Брелями чола, а їхні полонені плечі й руки Опадали та звисали вздовж сорочок Їхнє невільне око ловило степ Воно ще хапало його, затягувало у зіниці Перемацувало кожну степу бадилину та марно Запорожці як вищезли Їх з-під неба як видало Бо хоч би один козак показав сковили шапку чи шаблю А ніде тобі ні душі як не чути було й наливайка. Ну, та вже добре. Наливайко від них далеко, Він за вітрами та могилами, Він має скруту з поляками. А де ж поділися низовики комишники? Йдуть полонені під самим носом у Запорізької Січі, І вже пахне Дніпром, уже квенькають чайки, А там за Дніпром і Крим. За чоловіками на грабах-котигах на полудрабках, мажарах і возах, на мішках з борошном гречкою, на контушах воску тулилися жінки-молодиці, дехто із малюками, дівчата і монашки. Очі вони вже виплакали, і щоби не вмерти, почали співати. Для татар, що не спускали тривожного ока зі степу, було б краще, якби жінки квилили та голосили бо від їхніх, що млоїли серце, пісень заплакали й татари. Снуючи поза гарбами і возами, з худлими кіньми татарські чамбули смоктали пахучі з вуликів стільники. Мед стікав їм по ліктях на гриви коней і плакали. Чорнобриві жінки співали, а кримчаки витирали на ямистих щоках медові запилені сльози, ревли разом з бугаями, та жалкували, що доведеться жінок продавати. Кого у Персію, кого у Туреччину, Вірменію, у Багдад чи в Єгипет, аби взяти за них добру копійку. Може, хто і лишить собі, як у проотарі, а хто молодший і ожениться та буде мати собі з українкою домашню орду кріпкеньких діток-башебузуків. З тисячі юн нукерів Газі Гірей відірвався від тупотньови Репіння та співу на два польоти стріли Самого Очакова ще не було видно, як не було видно Пронеси, пронеси, пронеси і запорожців Та коли виглянула з-під хмар, мов бриндуша з-під снігу очаківська мечеть Серце ханове потепліло Газі Гірей скошив з коня Позлазили з коней нукери Витягли з-під чапанів килимки Простелили їх під коліна і проказали Аллаху хвалу і славу. Хан молився і шепотів. «Аллах, звільни мою душу від мого війська. Набридло воно мені і остогидло, що я вже не можу. На Дунай до султана я не дійшов. Мусив я повернутися, бо мене перестрів Жолкевський, а ззаду обігнали вайко». Рятуючись, я перескочив Дністер назад і з твоєю міал помічю проскочив і наливайка. І хоч знав я й знаю, що втечі моєї мені султан не простить, та був я Аллах щасливий, що тікаю додому. Аж ні. Тільки проскочили ми наливайка, як моє військо розшугнулося по Україні. Моє нужденне, змалко голодне, і через те загребуще військо. Роскочилося за ясиром. Господи, скільки ми вже тягли і корчили Україну! І вже ж б здавалося все, пропала в пополі ця земля. Та минає рік-два, як знову виростають на ній жінки, млини і худоба, і ми знову тягнемо з неї. Молюся тобі, мій Аллах, і думаю, а коли не проститься нам даром усе, що ми робимо з цією землею, і колись не знаю, коли а обернеться воно нашим власним розором. Може, колись не доведе Аллах хтось отак само, як ми Україну, обдере, пожене і розжене по чужих землях і нас? І ми, розпорошені, понівечені і озлоблені духом, будемо жити поміж чужими людьми, наче той народ-сирота, і плакати та проситися до себе додому в Крим. А там, на нашому місці, і замість нас будуть сидіти вже інші люди, не приведи, милосердний, до цього Поруч з мечеттю На даху свого нового з білого Черепашника будинку Під шовковим легким Напиналом, де з моря та Дніпра Встрічалися протяги і прохолода Нозе Тогли частував хана Хадимага, ханський доглядач За стравами на столі Безробітно стовбичив під фікусами І дурно впрівав на сонці Паша своїми руками Підносив ханові і фельджани з кавою, курагу та горішки. Обвівав його віялом, коли стомлений, схрестивши на подушках ноги, Газігірей сидячи задрімав. Кругле та гладеньке мов копито молодого коня обличчя Газігірея відкинулося на плечі. Посуворішило, бо щось воно у дрімоті слухало та роздивлялось. Вітер із Дніпра заходився сушити на хановій губі крапельку кави, і коли досушив її до ледь помітної брунатної цяточки, Нозе глимахнув махнув рукою Хадимазі, щоб той не дихав. Хадимага дихати перестав і здимів на верхній двір. З килимами зосталися лише з просвідченими сонцем вухами Оглани, охоронці ханового тіла. Паша визирнув з даху вниз, де галайкала та сіпалась у порту переправа. Зверха свого будинку Нузето глибачив її усю. Під напруженими бровами калгів і мурс, беїв і капихалків на сотні і сотні і сотні плямкаючих водою очеретяних плотів та дощаних сандарів заводилися важковусі чоловіки. Вони ще оглядалися на порожній козацький степ і, зневірившись у крихкі останні надії, відвертали від степу голови. Темними пучками Чоловіки клали на груди хрести і ступали на хлюпотливі очеретяні кладки. Зверху, з-під, напинала, бачивну затогли, як збираються плести нукери. Вони впихали штани, халати малахаї в сакви, спіднього одягу на них не було, а вже потім чіплялися кінські хвости і гриви. Нукери йшли плавом своїм, бачивну затогли при березі і галеру з дворядовими веслами. На галері турецькі матроси приймали дітей, що конючили в мам води, молодиць дівчат монашок. Татари їх берегли, через степ за Дніпро не гнали, а везли у Крим Чорним морем. На лицях жінок, молодиць дівчата монашок уже проступала загубленість. По шиї у воді татари та їхні коні. Поруч з пливучими бугаями, волами, коровами, талицями сандалами і плотами, що були сполоненими й вартовими, чорніючим, як підхмарна рілля, косяком рушили через Дніпро.